A Bibliátokat légy János Evangéliumánál, és elnézést kell kérnem két dolog miatt. Az egyik az az, hogy ezt magamon hagyom, jó? Remélem, nem gond, mert megfagyok. Jó? A másik pedig, hogy a nem sikerült úgy összeraknom a verseket, hogy ott lehessen olvasni. Kénytelenek vagytok a, a Bibliátokat használni, amikor, amikor felolvasunk. Rendben, lapozzatok velem egyből az János Első leveléhez, először, jó? Most jól át, átvertelek benneteket. János első levele, első rész, első négy verset olvasom. Ami kezdettől fogva volt, amit hallottunk, amit szemeinkkel láttunk, amit szemléltünk, szemléltünk és kezeinkkel illettünk az életnek igényéről és az élet megjelent, és láttuk, és tanúbizonyságot teszünk róla, és hirdetjük néktek az örök ítélet, az örök életet, nem mindegy, mely az atyánál vala, és megjelent nekünk. Hozzáteszem, ez zárójelben van, tehát lehet, hogy az eredetiben ott benne nincs csak egy későbbi kiegészítés. Amit hallottunk és láttunk, hirdetjük néktek, hogy néktek is közösségetek legyen velünk, és pedig a mi közösségünk az atyával és az ő fiával, a Jézus Krisztussal. És ezeket azért írjuk nektek, hogy örömötök teljes legyen. Amit fontos, hogy... Hogy lássunk ebbe, amit szerettem volna megmutatni, az igazán az első vers, de biztos van ott több is, ami most szólt a szívetekhez. De ezeket a sorokat, amiket a János evangéliumában tanulmányozunk, egy olyan ember írja le nekünk, aki azt mondja Jézusról, hogy én őt láttam, a kezeimmel érintettem, tehát egy szemtanú. Egy szemtanú írja nekünk a János evangéliumát. Nem valaki, mondjuk, mint például Lukács, aki összeszedte az információt, és aztán összerakta az evangéliumot. János evangéliuma szemtanú. János ott volt. János megérintette. János ott volt az utolsó vacsorán közel Jézushoz. Egy ilyen embernek a beszámolóját hallgatjuk, amikor olvassuk az evangéliumot. És meg akarja mutatni nekünk az evangéliumába, hogy, hogy Jézus a messiás. Végig, ahogy megyünk, ő neki ez a célja. Hogy az emberek lássák, higgyék, hogy Jézus Krisztus a messiás. Ő az egyetlen út. És amit most itt olvasni fogunk Jézusról, az nem egy monda, Amit olvasni fogunk Jézusról, az itt, nem egy mese, az egy megtörtént dolog. Fontos, hogy tudjátok, hogy amit látunk a 11. részben, az történelem. Az történelem, tehát megtörtént dolgok. És ez nagyszerű. És tudjátok, így kell, hogy nézzük az evangéliumot. Minden, amit olvasunk Jézusról, János, amit elénk ad, az megtörtént dolog. És ez azt hiszem, hogy hatalmas bátorítást fogadni nekünk a mai részből, ha ezt így nézzük. Ha nem így nézed, akkor neked ez csak egy nagyszerű sztori lesz, amire azt mondod, hogy ja, igen, vele megtörtént, velem nem. De nem így kell nézni. Ez egy történelem. Jézus, az Istenünk, ilyen, ami itt le van írva. imádkozunk. Uram, kérlek téged, hogy segíts nekünk úgy nézni az igédet, hogy, hogy ez történelem. És segíts, hogy így beépítsük az életünkbe ezt. Atyám, ez nem csak egy ilyen ajánlott mondák, hanem hanem Jézusról olvasunk, és kérlek, segíts nekünk olyan szívvel itt ülni, hogy szeretnénk beépíteni az életünkbe mindazt, amit látunk a Bibliában. Uram, segíts őszintének lenni, Uram, segíts megvallani, Uram, hogyha nem is így gondoljuk, és én azért imádkozom, hogy segíts nekünk, hogy ne hívjanak minket telefonol a Biblióra közben. De, uh, Uram, csak áld meg az igédet ma, Jézus nevében, Amen, semmi baj, előfordul. Tehát, uh, János most érkezik el az evangéliumba a Szerintem, a véleményem szerint az egyik legerősebb bizonyítékához annak, hogy Jézus Isten. És hogy ő a, ő a Mesiás, és ugye Lázárnak a feltámasztását fogjuk nézni. Szerintem ez a legerősebb bizonyíték, hogy, hogy egy oszló, büdös holttestet parancsol és feltámaszt. A lehetetlen megtörténik. Ennél nagyobb bizonyságot talán nem is adhatott Jézus, hogy ő a messiás, amikor őt kérték, hogy mutass nekünk valamit, nem? Ha csak nem ugye az, hogy ő maga kijött a sírból. De, de ha arról beszélünk, hogy Jézus adjon egy bizonyságot, akkor ez szerintem a legnagyobb bizonyság, nem? Egy hullának azt mondja, hogy állj fel, gyere ki, és kijön. Ő Isten, ez a te. Ez a Te Istened. Olvassuk a 11. részben a János evangéliumához lapozzunk vissza. Tehát a János evangélium a 11. részének az első három versét. Volt pedig egy beteg Lázár Betániából, Máriának és az ő testvérének Mártának falujából. Az a Mária volt pedig az, akinek testvére Lázár beteg volt, aki a hajával törlé meg annak lábait küldének ezért a testvérek őhozzá, mondván, Uram, imé akit szeretsz, beteg. Akkor itt látunk három, három testvért ugye ebbe a történetbe. Azt tudjuk róluk, hogy ők nagyon közel állnak Jézushoz. Tehát nem csak három testvére valahonnan, hanem tudjuk róluk, hogy nagyon közel állnak Jézushoz. Mikor ez az egész történik, Jézus megsiratja az egész helyzetet, pedig ő tudta, hogy föl fogja támasztani Lázárt. És itt is olvasjuk, hogy ő nagyon szereti, őket nagyon szerette Jézus. Tehát nem csak valakikről beszélünk, közeli, nagyon közeli barátok Jézussal. Mondhatjuk azt, Véleményem szerint, hogy ők tisztába vannak azzal, ez a három testvér, hogy Jézus a messiás, hogy ő ezért lett küldve. Tehát lelki szemszögből, ha nézed az egész történetet, majd mondhatjuk azt, hogy ők keresztények. Nagyon közel állnak Jézushoz. Tudják, hogy ő a messiás. Itt van ez a három ember, akiről szó lesz. Hogyha a Lukács evangéliumában laposztok velem létszíves, a hetedik részben, Lukács Evangélium, a 7. rész. Olvasom először a 37. és 38. verset, és ímé a városban egy asszony, aki bűnös volt, mikor megtudta, hogy, hogy ő a farizeus házában leült enni, Jézusról van ugye szó, hozzá megy, uh, bocsánat, házában leült enni, Hozza egy alabástrom szellence drága kenetet, és megállván hátul az ő lábainál sírva, könnyeivel kezdé öntözni az ő lábait, és fejének hajával törli meg, és csókolgatá az ő lábait, és megkené drága kenettel. Mária. Máriáról van itt szó. Tehát egy ilyen hölgyről beszélünk. Aztán látunk róluk még valamit. A tizedik részbe menjetek, ugyanígy Lukács evangéliuma. 10. tizedik rész, és a 38-tól olvasom, 10.38-tól, egészen a 42-ig fogom. Lőn pedig, mikor az úton menének, hogy ő beméne egy faluba, egy Márta nevű asszony pedig befogadá őt a házába. És ennek vala egy Mária nevezetű testvére, ki is Jézus lábainál leülvén, megint ott találjuk őt Jézus lábainál, ez egy jellemzője volt Máriának, hogy mindig Jézus lábainál van, milyen érdekes. Lábainál ülvén hallgatja vala az ő beszédét. Márta pedig foglalatos volt a szüntelen való szolgálatban, Előáll van, ezért monda, Uram, nincs -e arra gondod, hogy az én testvérem magamra hagyott engem, hogy szolgáljak? Mondja ezért néki, hogy mondd ezért néki mondjad ezért néki, hogy segítsen nékem. Felelvén pedig mondja neki Jézus, Márta, Márta, szorgalmas vagy, és sokra igyekezel, de egy a szükséges dolog, és Mária a jobb részt választotta, mely el nem vétetik őtőle. Látod, őróluk van szó, a két hölgy, Mária és Márta. Egy apró dolog, látjuk, hogy, ő, hogy Mária nagyon szereti az urat, a saját maga módján, ő mindig ott ül a lábainál. Kicsit olyan lustának néz ki, nem? Hogy főleg, hogyha te olyan vagy, mint én, kicsit pörgős vagy, kicsit magasabb fordulatszámon pöröksznek. Lehet, hogy én is, én is azt mondtam volna, hogy Jézus, szólhatnám már Máriának, hogy kicsit azért már segíthetne nekem. De Jézus érdekes azt mondja, hogy, hogy ő, ő jobb, jobb részt választotta. Itt ül, és kihasználja az időt, amíg én itt vagyok, és ül a lábaimnál, és hallgatja, hogy mit tanítok. És ezt nem vétetik el tőle. De ott látjuk Mártát, aki a saját maga módján szerintem szereti az urat. Ő volt a pörgősebb, ugye? A minden gyorsan megcsinálok, és legyen kész, és kaja legyen. Tudod, őt se kell úgy nézni, hogy az a Márta nem törődött Jézussal. Nem igaz, ő törődött Jézussal a saját maga módján. Ő megpróbált mindent szolgálni, odaadni neki. Ugye? Mindenkinek az erőssége, a gyengesége is egyben. Ugye? Ezt szokták mondani. Tehát látjuk ezt a két hölgyet, testvérek, nagyon szeretik az urat mind a Ezt látjuk. És... Lázárról pedig, ugye a harmadikról, ő volt a harmadik testvér, őról nem tudunk mást, mint amit itt találunk. Azt látjuk róla, hogy ő megbetegedett. Nagyon, nagyon beteg lehetett már, mert ugye nem árulok el nagy titkot, ha azt mondom, hogy ő belehal ebbe a betegségbe. Tehát nem egy tüdőgyuszi volt, nem egy egyszerű nátha, amit neocitránnal kezelsz, hanem ő komolyan beteg volt. Ő belehalt ebben a betegségben. Ugye néhány nap múlva valószínűleg szenvedett Lázár. Fájdalmai voltak. Nem tudom, én még nem láttam közelről egy haláltusát, hogy milyen lehet. De, de bizonyára nem, ez rossz szó, hogy nem kellemes, de ő, ő szenved. Tehát Lázáról ezt, ezt tudjuk, hogy ő beteg. Tehát ebbe talált. Találjuk őket, a három testvért, hogy, hogy szeretik Istent, nagyon. Látjuk, hogy Lázárt nagyon szereti Jézus, ez külön meg van említve. Szerintem ez direkt János megemlítette, hogy nagyon szerette, szerette őt. Hisznek a messiásban, erről tanulm bizonyságot tesznek, ők hiszik azt, hogy Jézus az elküldött messiás, de Lázár szenved, szenvedés beteg. Bizonyára ne felejtsétek el, hogy ők, ezek a testvérek tudtak arról, hogy Jézus már visszaadta egy olyan embernek a látását, akik, aki soha nem látott. Tehát ez, ez egy tény volt, és ha ők jó barátok voltak, akkor tudott erről. Vagy ne felejtsétek el, hogy ott volt a 38 éve beteg ember. Jézus oda ment, nem is ismerte. Azt mondta, akarsz meggyógyulni? Igen, és meggyógyította. Így van. Jó barátok Jézussal, Lázár, Márta, Mária, ismerik őt. Tudják ezeket a történéseket. Ráadásul felolvastam nektek a múlt órán, hogy sok mást is cselekedett Jézus, ami nincs is megírva. Tehát lásd ezt a helyzetet, hogy ezek a testvérek tudják, hogy Jézusnak ennyi meggyógyítani valakit. Semmiben, nem nem kerül. És csak el tudod képzelni ezt, hogy ott vannak, és úgy gondolkoznak, hogy a jó barátunk Jézus vagy, de jó, hogy a mi barátunk Jézus. Hogy, hogy mi fontosabbak vagyunk neki, mint a 38 éve betegember, mert mi nagyon jó barátok vagyunk Jézussal, nem? Talán így gondolkozhattak. Tehát akkor itt van, itt van a mi megmentünk, itt van a, itt van a megoldásunk. És... Azt olvassuk, hogy ők üzenetet küldtek Jézusnak, hogy, hogy Lázár beteg. Érdekes, hogy nem mondták, hogy gyere és gyógyítsd meg, hanem csak mondták, hogy Lázár beteg, miért van ez? Valószínű azért, mert teljesen, Benne volt nekik a pakliba, hogy ha mi üzenünk, Jézus azonnal jön. Tehát van egy elképzelésük talán erről, hogy ha Jézus megtudja, hogy Lázár beteg, akit ő szeret, biztos, hogy azonnal jön, szedi a cókmokját, és itt lesz, hogy, hogy megmentse őt. Hiszen annyi emberen segített már, akiket nem is ismert, akkor Lázáron, barátján, Biztos, hogy az lesz az első. Negyedik verset olvasom. Jézus pedig, amikor ezt hallotta, mondta, ez a betegség nem halálos, hanem az Isten dicsőségére való, hogy dicsőítessék általa az Istennek fia. Tehát akkor meghallja Jézus ezt a, ezt a hírt, és érdekes, amit itt mond. Van olyan betegség, amit Isten akar használni, hogy megdicsőüljön, olyan módon, hogy megmutassa a dicsőségének a nagyságát benne. Érdekes, érdekes dolog ez. Mert az eredeti szó azt mondja, hogy meg akarja mutatni azt, hogy ő telve van dicsőséggel. Érted, hogy nem csak tesz dicsőséges dolgokat néha, hanem ez a betegség arra való, hogy Isten megmutassa, hogy ő Ele van, lenyűgöző, hogy ő hatalmas. Erre van ez a betegség, ezt mondja Jézus. Ugye van, amikor Isten egy betegséget, ezt látjuk a Bibliában, arra használ, hogy ne fuvalkodjunk föl. Ott találod a 2 Korintus 12.7-ben, Pál azt mondja, hogy ezért tövis a testembe, azt mondja Pál, hogy a kijelentések nagysága miatt Elne ne bizakodjam. Pál beismeri azon a helyen, hogy azért volt valami nyomorúsága, ami állandóan ott volt neki, amit soha nem vett el Isten, pedig könyörgött érte, azért volt ott, azt mondja Pál, semmi másért csak, hogy én elne ne bizakodjam. Mert ő nagy kijelentéseket kapott. Beismeri Pál azt, hogy muszáj volt, hogy Isten odaadja. Nekem közbe, különben felfuvalkodtam volna. Tehát akkor Isten ott a, ugyanúgy megdicsőült abba a dologba, de ott nem arra használta a betegséget, betegséget, hogy hatalmas dicsőséggel teli valóját megmutassa, hanem arra, hogy pált a Földön tartsa. Igaz? De ebben a helyzetben, amit Jézus mond, azt mondja, ez a betegség arra van, hogy meglássuk Istennek a dicsőséges nagyságát. Erről, erről tesz itt bizonyságot Jézus. Tehát azért engedte meg Isten, hogy Lázár megbetegedjen. És érdekes volt, hogy még volt, és most, most jut eszembe, hogy volt a szómagyarázathoz egy apró dolog ott még, hogy megmutassa a dicsőséges nagyságát, vagy a dicsőséggel teli Istent, és oda volt írva a hogy széles körűen. És most jut eszembe, hogy itt ez fog történni. Hogy ezt a betegséget megfogja Isten, arra használja, hogy sokaknak megmutassa az ő dicsőségének a nagyságát. Érdekes ezeket a szavakat így megnézni. Na, tehát megvan ez? Oké, okay. Olvassuk az ötödik és hatodik verset. Megdöbbentő. Szereti vala pedig Jézus Mártát és annak nőtestvérét és Lázárt. Mikor ezért meghallá, hogy beteg, akkor két napig marad a azon a helyen, ahol volt. Ellentmondás a Bibliában, igaz? Nem az. Nem az. Meg fogjátok látni, hogy nem az. Nagyon egyszerű, amit itt látunk Jézusról, és én nagyon imádkoztam, hogy legyen elég alázatunk ezt a tényt elfogadni, mert ez szerintem nagyon nehéz nekünk elfogadni. Azt látjuk, hogy mivel szerette őket, nem tett semmit még két napig. Ez itt egyértelműen le van írva. Mivel szerette őket, nem csinált semmit. És tudjátok, még előtte állt két nap út. Tehát két napig nem indul sehova, és még tudja, hogy még utána két napot kell gyalogolni, mire odaér. Tehát itt nem csak két napról van szó, hanem így mind össze, mindent összevéve, ha beleveszük még, hogy az üzenet elment, ugye elküldtek egy vivőt, egy hírnököt, még Jézus maradt két napig, és még utána elindul és odaér, eltelik majdnem egy hét. És hogyha hogy kicsit hátrébb lépsz, az ima, imától eltelik egy hét, mire Jézus odaér. Amikor azt mondták, hogy szóljatok Jézusnak. És eltelik egy hét. És mit látnak közben? Lázár egyre rosszabbul van. Nem, hogy valami jobb lenne, nem, hogy na most már szóltunk Jézusnak, most már csak jobb lesz, mert ő elég, ha ide gondol, és már jobban lesz Lázár. Nem kell neki semmit csinálni, meg se kell mozdulni. És Jézus szeret minket. De mi történik? Egyre rosszabb lesz minden, igaz? És testvérek nézik, ahogy Lázár egyre rosszabbul van. És a testvérek nézik, ahogy Lázár talán halálhörög, és, és mert nem kap levegőt. És, és a testvérek végignézik, ahogy Lázár meghal, és Jézus még sehol nincsen. Igaz? Ez érdekes. Mert talán nekik meg volt a saját elképzelésük, hogy mi fog történni, ha magamból indulok ki, ugye? Hogy azt hitték, hogy Jézus azonnal jönni fog és segít, mert ő szeret. Nem? Ezzel szembe azt olvasjuk, ő nem ment sehova, mert szeret. Ő ott maradt. Nem ilyenek vagyunk mi is, mi is néha, mint itt ezek a testvérek. Szeret engem, Jézus. Azt mondták nekem, Biztos meg fogja tenni. És én tudom, hát ő, ő szeret, ő lépni fog, hát látja, hogy én szenvedek. Jézus! Ugye, ugyanazok vagyunk, mint, mint ők. Ő gondoskodni fog, csak szólok neki. Nem is kell mondanom, hogy mit, mit kell csinálni, csak mondom, hogy Jézus segíts. Igaz? Én már voltam ilyen helyzetben, biztos ti is. És akkor ugyanezt történik, ez a feszült várakozás. Na, Jézus! És egy nap, és megint rosszabb lett. Jézus, én szóltam neked. Lehet, hogy nem mondtam jól. Jézus, lehet, hogy nem hallottad. És akkor mennek ezen, kezdődik ez. Valami bűn van az életemben? Megyünk végig. Nem? És a végén már. Jézus, nem szeretsz. Hol vagy már? Igaz? De látjuk azt is, hogy, hogy Jézusnak már odaadta az Atya a tervet, valószínűleg. Mert szerintem Jézus indult volna azonnal. Tudod, hogy Lázár, és ő szerette, és megy. De látunk itt, hogy ő szerette, és nem megy. És Isten mondta neki, hogy nem, ott maradjál, ott van egy terv. És ő ott, ott marad. Mert ő... Nem csak azt akarja megmutatni magáról, hogy ő meg tud gyógyítani egy beteget, hanem ne felejtsétek el, hogy azt akarja megmutatni, hogy ő tele van dicsőséggel. Itt, ebben a helyzetben. És ezért Jézus vár. Tehát akkor azt látjuk, hogy Jézus vár, mert szeret. Ez egy fontos dolog. Ha jegyzetelsz, én nagy betűvel írtam, hogy Jézus vár, mert szeret. Mert az ember úgy gondolkozik, hogy Jézus biztos azonnal ugrik, mert szeret. De Jézus vár, mert szeret. Ezt egyértelműen látjuk. És szerintem fontos ezt leszögeznünk, mielőtt tovább megyünk, hogy Isten, Jézus, figyelj rám, mindenki figyelj rám. Mindent azért tesz, mert szeret. Bármit is tesz, ő azért teszi, mert szeret. Mielőtt tovább mennénk, szerintem ez fontos. Nincs olyan pillanat, hogy ő nem szeret téged. Ezt tudnod kell. Mert ez szerintem sok mindent ki fog zárni a, a fejünkbe. Amikor jön a kísértő, hogy Jézus már nem szeret, ez nem igaz. Jézus mindent azért tesz, mert szeret. Hetediktől a 15. versig olvasom.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 de elmegyek, hogy felkölcsem őt. Tanítványok megint képbe vannak, 12. vers. Mondanak ezért ez hogy tanítványok hogy uram, ha elaludt, meggyógyul. Mert Jézus annak haláláról beszélt, de ők azt hitték, hogy az álomnak alvásáról szól. Ekkor aztán nyilván mondanékik Jézus, Lázár meghalt. És örülök, figyelj ezt is, és örülök, hogy nem voltam ott, ti érettetek, hogy higgyetek. De menjünk el ő hozzá. Akkor látjuk a tanítványokat, hogy. de elképzelhető, hogy nevetünk rajta, de elképzelhető, hogy nem tudták, mert ők csak tényleg elaludt, és arra gondolták, hogy. Hogyha megbetegedett, de most alszik, akkor az jót tesz neki. És igaz, mert így van. Zsuzsával épp arról beszélgettünk, hogy beteg volt Zsuzsa mamánk, és mondta, hogy jó volt visszafeküdni, aludni, és egy kicsit pihenni. Tényleg lehet, hogy így gondolkoztak a tanítványok. Félreértik Jézust először, de aztán Jézus egyértelműen megmondja, hogy Lázár nem csak alszik, ő meghalt, kész, punktum, vége. Kiszállt belőle a, az élet. És Jézusról két nagyon fontos dolgot látunk ezekben a versekben, figyeljetek ide. Az első dolog az az, hogy, hogy tökéletesen. Bocsánat, hogy, hogy tökéletesen tudja, hogy mi történik éppen. Pedig most nem olvastad, hogy. és küldtek neki még egy, még egy üzenetvivőt, közben meghalt. Jézus tökéletesen tudja, hogy mi történik éppen, egy pillanatra sem feledkezett el Lázáról. Tökéletesen uralkodik ebbe a helyzetbe, és mindent, ami történik, az célnal hagyja, hogy történjen. És csak elképzelhet közben a helyzetet. Nem értik, hogy miért késik Jézus. Hol van már? Közben meg, megtörténik az a pillanat, hogy Lázár meghal. El tudom képzelni, hogy sírnak, hogy ha Jézus itt lett volna, a mester, aki már olyan nagy dolgokat tett, simán nem, nem került volna neki semmibe, hogy, hogy, hogy megtegye, nem? El tudt képzelni ezt a helyzetet? Aztán ott belehal előttük a betegségébe. Ez egy nagyon szomorú helyzet. És, és látunk még egy megdöbbentő dolgot Jézusról. Figyeljetek, szerintem ez elég megdöbbentő. Úgy néz ki, hogy Jézus azt várta, hogy meghaljon. Ő nem, nem csak, ah, még megfőzzük ezt a levest, és akkor majd, a kész vagyunk, megyünk. Aztán mindegy, mikor érünk oda, mert ha meghal, ha beteg, én tudok rajta segíteni. Nem, ebben a részben azt látod, hogy megvárta, hogy meghalljon. És azt mondja, na, meghalt mehetünk. És, és, és azt mondja, hogy örülök, hogy nem voltam ott. Hogy mondhatsz ilyet, Jézus? Nem? Sok ember így reagálna. Örülsz, hogy nem voltál ott. Végig szenvedte az az ember a két napot, a tüdeje egyre megtelik vízzel, és belehal. És te örülsz. Jézus azt mondja, örülök. És úgy néz ki, hogy ő addig várta, míg Lázár meg nem halt. És azt mondja, most akkor megyünk. Mert meghalt. Érdekes, ugye? Megdöbbentő. Hihetetlen ez a Jézus, nem? És azt mondja, hogy ő örül. És ez egy fontos dolog, mert, mert ő tényleg nem csak azt akarta megmutatni, hogy egy beteget gyógyít meg. Hanem ő azt akarta megmutatni, hogy ő képes visszaadni valakinek aki már négy napja bűzlik az életet, az az Jézus. És mi így gazdagabbak vagyunk ezzel a, a tényjel. Mert ha Lázár beteg, és Jézus odaér, akkor csak egy újabb csoda lett volna, nem? Oké, megberakták volna a többi közé a polcra, hogy igen, a vakot meggyógyította a Lázárt meggyógyította, de ezzel szembe itt ezt nem tudott berakni a többi közé. Így van. E, Jézus ismét kijelenti ebbe a csodába, hogy ő, hogy ő Isten. Az Isteni mi voltát e, mutatja meg. A tizedik rész, harminc nyolcadik versébe oda tudsz pillantani. Azt mondja, ha pedig azokat cselekszem, ha nekem nem hisztek is, higgyetek a cselekedeteknek, hogy megtudjátok, és elhiggyétek, hogy az atya én bennem van, és én ő benne, ő benne vagyok. Milyen érdekes ez, nem? Jézus ezt akarja megmutatni, még itt visszük tovább. Meg akarom mutatni nektek, hogy, én, hogy az atya én bennem, és én ő benne vagyok. És ezért muszáj volt várnia eddig. Olvassuk a 16. verstől, jó? 11. részt 16. verstől egészen a 22. versig. Monda ezért Tamás, aki kettősnek mondatik, az ő tanítvány társainak, menjünk el mi is, hogy meghalljunk vele. Na, nagy mártír. Elmenvén ezért Jézus úgy találá, hogy az már négy napja volt a sírban. Betánia pedig közel volt Jeruzsálemhez, mintegy 15 futamatnyira és a zsidók közül sokan mentek vala Mártahoz és Máriahoz, hogy vigasztalják őket az ő testvérük felől. Márta ezért, amint hallja valahogy Jézus jö, elébe elé méne, Mária pedig otthon ül vala. Mond ezért Márta Jézusnak, Uram, ha itt lettél volna, nem halt volna meg a testvérem. De most is tudom, hogy amit csak kérsz, az Istentől megadja neked az Isten. Márta azt gondolja, hogy Jézus elkésett, igaz? Ezt látjuk ebbe a, ebbe a képbe. Mindennek, mindennek vége van. És ha Jézus egy ember lett volna csak, akkor így is van, igaz? Ha Jézus csak egy doktor lett volna, akkor itt széttette volna a kezét, és azt mondja, hogy... Ennek már nem tudok defibrillátorral kiütni, nem tudok semmit csinálni, mert négy perc, amíg biztos vissza lehet hozni, és aztán fél óra után már semmi esélyünk nincsen, és ő már négy napja ott van a sírba, vége van mindennek. Így van? Ha Jézus csak egy ember, akkor ez a helyzet, akkor valóban mindennek vége. Nem tud visszahozni is senkit, semmit. Tökéletesen bezárultak ebben a helyzetben az emberi elme, a tehetség és a lehetőségnek az ajtajai, minden. Vége van. Így van? Ha Jézus csak egy ember. És azt mondja Márta, odaszalad, miért nem válaszoltál? Kicsit ilyen, ö, ilyen keserűség van a hangjába. Ha itt lettél volna Jézus, nem? Azért tudom mondani, mert én is szoktam ilyen lenni. Jézus, ha te itt lettél volna, vagy miért nem vagy itt? Hol vagy? Nem? Márta ugyanez. Jézus, ha itt lettél volna, nem halt volna meg, tudom. És most itt vagyunk, és vége mindennek. De érdekes az a mondata, amit utána mond, és nem tudom hova tenni, igazán. Hogy, de tudom, hogyha bármit kérsz, akkor azt megadja neked Isten, mint egy nagy hitet sugalnának, nem? Ha ezzel arra célzott, hogy de Jézus, te még most is tudsz tenni valamit, akkor viszont nem értem a további mondatait, amikor, amikor azt mondja, hogy például, hogy uram már semmi esély, négy napja már szaga van. Ő fogja mondani azt, ugye? Akkor nem értem. Talán úgy volt, mint mi néha. És beleképzeltem magam a helyzetébe Mártának, hogy ha tényleg ő Isten, talán oda szaladt, és átszaladt a fején, hogy ha tényleg ő Isten, akkor őnek, ő meg tudná csinálni, de aztán jött a másik gondolat, ami agyon verte az elsőt, hogy de hát ilyet én nem láttunk. Tehát <gül> az azért már tényleg csoda lenne. Szóval rendben van, hogy Jézus vakokat, meg mindent, de egy négy napos oszló tetemet, nem? Lehet, hogy így volt, hogy igen, én hiszem, tudod, persze Jézus, te vagy az Isten fia, de azért az nagy cucc lenne tényleg, és igazán el se hiszem, hogy te azt meg tudnád igaz? Én voltam már így, hogy jó, imádkoztam érte, tudod, hogy meggyógyuljon, de hát menj el inkább az orvoshoz, az a biztos, tudod, nem az Isten, hanem nem. Lehet, hogy ilyen volt itt Mártának ez a szíve, hogy én hiszem tényleg, de ez azért már tényleg nagy dolog lenne, ha te ezt, ezt megcsinálnál. Olvasom a 23-tól a 28 versig. Mondja neki, Jézus, feltámad a te testvéred. Enné egyértelműen nem is mondhatta volna. Feltámad a te testvéred. Mondané Márta, tudom, hogy feltámad a feltámadáskor az utolsó napon. a Jézus, én vagyok a feltámadás és az élet. Aki hisz én bennem, ha meghal is él. És aki csak él, és hisz én bennem, soha meg nem hal. Hiszed -e ezt? Mondanék ki, igen Uram, én hiszem, hogy te vagy a Krisztus, az Isten fia, aki e világra jövendő. De Jézus nem ezt kérdeztem. És amint ezeket mondotta vala elméne és titkon szólítázó testvérét Máriát, mondván, a Mester itt van és hív téged. Jézus egy radikális kijelentést tesz magáról, nagyon szeretem ezeket a helyeket, mert mert itt nem kell kitalálni, hogy Jézus milyen is, hanem ő itt megmondja, hogy kicsoda ő. Azt mondja, hogy ő maga a feltámadás és az élet. És ezt nem fogom tudni jól elmagyarázni, de csak így gondolkozatok el ezen, hogy különbség van között hogy, hogy fel tudok támasztani valakit, vagy meg tudok gyógyítani valakit, mint, mint hogy én vagyok magam az hogy én bárhol ott vagyok. Én vagyok az. Ha? Nem tudom ezt jobban elmondani. Próbáljátok ezen egy kicsit gondolkozni, hogy az különbség. Én vagyok az. Itt, aki itt állok előtted, mondjuk Jézus itt lenne, és azt mondja, én vagyok az. És Mártát látod, ah, persze, persze, tudom, megtanultuk, meghalunk, meg mindent, te majd föltámasztasz minket az utolsó napon, ott fogunk sorba állni, és így Jézus azt mondja, nem, nem, nem, te nem érted, nem majd, most én vagyok az, aki veled beszélek, itt, előtted. Érted ezt a helyzetet? Hogy Márta csak, aha, értem ezt majd, és majd biztos meg fog valahogy történni, és Jézus azt mondja, nem, nem, nem, én vagyok. Nem a én vagyok az. Én nem egy tanítás vagyok, hanem... Magam én vagyok az élet. Nem tudom, jobban elmondani elnézést. Azt mondja, sőt, aki hisz én bennem, ha meghal is fizikailag, de ő él. Most a keresztény, ha meghal, azonnal ott lesz elnézést. Azonnal ott lesz az atya előtt. És örök életünk van. Vele fogunk uralkodni örökké. Nem tudom elmagyarázni, hogy hogyan, miként lesz, de azt tudom, hogy így lesz. Szóval Jézus azt mondja, tudod, itt vagyok. És igen, az is igaz, amit mondtál. Hogy aki hisz én bennem, ha meghal is él. Milyen dicsőséges és hatalmas a, a mi Istenünk. Tudnátok hozni nekem egy pohár vizet, vagy valamit? Ricsi, valaki, legyen szíves. A 29-től olvasom a 45. versik, Egy hosszabbat fogunk most nézni. Mihelyt ez hallá, fel kell -e hamar, és hozzáméne. Jézus pedig nem ment be a faluba, hanem azon a helyen volt, ahová Márta elébe ment. A zsidók ezért, akik ővel a... Otthon valának, és vigasztalák őt, látván, hogy Mária hamar felkél, és kimegy vala, utána menének ezt mondván, a sírhoz megy, hogy ott sírjon. Mária ezért... Köszönöm szépen. Lehet, hogy nem ártott volna reggelizni. Mária ezért... Amint odaére, ahol Jézus valam, meglátván őt, az ő lábaihoz esik, mondván neki: Uram, ha itt voltál volna, nem halt volna meg az én testvérem. Jézus ezért, amint látja valahogy az sír, és sírnak, vele, sírnak a vele jött zsidók is, elbúsul a lelkében, és igen megrendül-e. És mondan, hova helyeztétek őt, mondának néki, Uram, jár és lásd meg. És itt látod a Biblia legrövidebb versét. Ami azt mondja, könnyekre fakadt Jézus. Az angolban még rövidebb. Jézus sírt. Két szó, igaz? Mondának ezért a zsidók, ímé mennyire szerette őt. Némelyek pedig mondának közülük, nem megtehette volna ez, aki a vaknak szemét felnyitotta, hogy ez ne haljon meg. Jézus pedig újra felindulva magában, oda megy vala a sírhoz, az pedig egy üreg volt, és kőfeküvék rajta. Mondja Jézus, vegyétek el a követ. Mondanéki a megholtnak nőtestvére Márta, Uram, immár szaga van, hiszen negyednapos. Mondanéki Jézus, nem mondtam én -e neked, hogyha hiszel, meglátod majd az Istennek dicsőségét?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 Lázár, jöjj ki! Olvastam erről egy vicceset, hogy valaki azt mondta, hogy ha nem mondta volna, hogy Lázár, akkor mindenki kijött volna. És kijövén a megholt, a lábain és kezein kötelekkel megkötözve, és az orcája kendővel vala leborítva, mondanék ki, Jézus, oldozzátok meg őt, és hagyjátok menni. Sokan hívének azért ő benne a zsidók közül, akik Máriához mentek vala, és látták, amiket cselekedett vala. Érdekes! dolog történik itt. Meg, megtörténik a lehetetlen, igaz? Az abszolút lehetetlen teszi meg, teszi meg Jézus. Egy négy napos oszló tetemet támaszt fel. És azt olvassuk a végén, hogy sokan hittek benne. Sokan. Ez miatt, hogy ez történt. Biztosan imádkoztál már így, és most jön az alkalmazás az a sztorinak, hogy megnézzük, hogy milyen Jézus. Biztosan imádkoztál már így. Uram, mutasd meg nekem a, a te dicsőségednek a nagyságát. Imádkoztál már így? Uram, hadd lássam, ahogy te dicsőségesen munkálkodsz. Vagy van, aki bátrabb volt, és azt mondta, Uram, használj engem dicsőségesen. Hát a te nagyságot szerint, ugye, ahogy Pál mondja az Efézusi levélben. De megérthetünk ebből a részből Jézusról valamit. Hogy Jézus meg fogja tenni ezt, ha kérjük tőle, de legtöbbször nem úgy, ahogy mi gondoljuk. Mert talán Lázár is gondolta, hogy Uram, használj engem, hogy, hogy megmutassam a dicsőségednek a nagyságát. Hogy hogy szolgálhassalak téged. Nem? Jézus megtette? Jézus megtette. Azt mondja, sokan hittek ő benne. Megérthetjük ebből a részből, hogy Jézus nem mindig úgy munkálkodik, ahogy, ahogy mi akarjuk. Mert mi elképzeljük, ugye, hogy, hogy valahogy Isten csinálja úgy, hogy az én dolgaim teljesen rendbe mennek, Nem? hogy az anyagi dolgaim rendben vannak, van párom, vannak gyerekeim, szép házam, jó autóm, minden áldás látszik az életemben, és én odállok majd, és azt mondom, ezt Isten csinálta, és majd az emberek sóvárognak a, az Isten után, mert látják az én áldásaimat, és akkor majd én bizonyságot teszek az Úrról, hogy ez Isten volt, nem? Van egy ilyen elképzelés. Mert Jézus szeret engem. Talán ez volt Máriának, Mártának az elképzelése is. Hogy Lázárt majd így használja az ő testvérüket. Lépjünk tovább egyet. Vannak olyan dolgok az életedben most, amivel nagyon küzdesz, nagyon nehéz, és nem érted, hogy miért csinálja Isten? Hogy nem tudom, hogy voltatok-e már így. Én ilyenkor mindig leülök. Na, melyik bűnömet kell lerakni most? Nem? Hogy biztos az Isten ezt jel, de Szerintem ez így van. Ez az első reakciónk. Mi a gáz? Jó, akkor ezen próbálok változtatni, sikerül. Jó, de megint rosszabb. Akkor most mi van már megint? Akkor, és Isten hozza föl ezeket a dolgokat, ugye? És aztán valahogy rájövök, ahogy menjünk tovább, hogy egyre rosszabbak a dolgok, de valahogy nem attól függ, hogy én mennyire bűnös vagyok, mert így eszembe jut az, hogy amikor nagyon szentnek éreztem magam, akkor kezdődött ez az egész. Hogy jön egy nehézség, és nem tudom megmagyarázni, hogy, hogy miért. Mert már mindenből megtértem, ami létezik, már mindent csináltam az Istenért, szolgálom, meg minden. És vannak ilyen pillanatok, amikor nem tudod megmagyarázni, hogy miért. Miért van az, hogy szenvedek, és egyre rosszabb. Volt már ilyen neked? Vagy van ilyen most. És nem tudod megérteni. Pedig én azt mondtam Istennek, hogy uram, használj az életemet, hogy dicsőséged, nagyságát megmutassam. És figyeltek a válaszhoz kell most alázat. És és önzetlenség. Mert a válasz, azt szerintem ebbe rejlik. A nagy kép itt az, amit Jézus csinál. Figyelj ide, próbáljatok követni, jó? Olvasom, hogy könnyebb legyen, mert eléggé ilyen páliasra sikerült ez a, tehát, amire Péter ugye azt mondja, hogy páltestvérünknek elég furcsák a írásai, ne érthetetlenek. Figyeljetek! Jézus megengedte, hogy Lázár szenvedjen, igaz? Ő engedte meg, örült neki, hogy nem volt ott. Megengedte, hogy haláltusát vívjon, majd belehajjon a betegségbe. Nem siet segíteni, hanem vár. Vár, még egy keresztény, ugye, én úgy állítottam be, hogy őket, mint keresztények, már teljesen a lehetetlennek a végét is eléri, hogy megtörténhet ez a dolog. Mert talán az első nap még már a gondolt, hogy na még egy egynaposat talán föl tud támasztani, de négy naposat már nem. Érted, hogy megvárja, amíg teljesen vége van mindennek, aztán megy, tesz egy hatalmas csodát, nem csodát, egy egy dicsőségesen nagy valamit vissza, visszaadja az életét annak az embernek, aki meghalt. Emiatt ez a keresztény hatalmasan megerősödik, csak el tud képzelni, utána Lázárt. Hogy milyen volt a bizonságtétele? A gyűliben? Meghaltam és büdös voltam, mert Jézus föltámasztott. Már ott voltam Isten előtt, jelenlétébe, és egyszer csak wow, hirtelen megint érzem a számon a bekötözött ízét, és valakik próbálják leszedni rólam. Ez volt a bizonságtétele. És hihetetlen megerősödik abban, hogy Jézus az Isten, de ami még nagyobb, hogy azt látod, hogy sokan hittek benne. Lázár miatt. Használta Isten Lázárt? Nem úgy, ahogy ő elképzelte, de használta. Akkor nézzük egyszerűbben, jó? Most leegyszerűsítettem ezt a mondatot, de így se lesz olyan egyszerű. Én nekem is le kellett írnom magamnak. Mint keresztény nézzük, milyen Jézus megengedi, hogy egy lelkileg élő ember, ugye keresztény, fizikailag meghalljon idézőjelbe, hogy sok lelkileg halott életre keljen az ő feltámadása által. Ha kell majd ez a mondat, itt hagyom a jegyzetemet. Lázár hit Jézusban? Igen. Jézus szerette Lázárt? Igen. Jézus használta Lázárt? Igen. Sokan hittek benne? Igen. Milyen érdekes ez az egész történet. Tudod, Jézus ma is megteszi ezt. Vágyunk rá, hogy használjon minket? Kérjük? Igen. Jézus akar használni? Igen. Akkor néha miért tiltakozunk, amikor Jézus használni akar? Mert tudod, a nagy kép itt ez... Tökéletesen tisztában van avval, hogy mi történik veled. Miért vagy éppen ebben a nehézségben? Mert néha a válasz nagyon egyszerű csak az Úrtól. Azért szenvedsz, és azért hagyja, hogy szinte belehallja abba az egész helyzetbe, mert a körülötted levőket akarja föléleszteni. Te már élsz. Ugye? Lelkileg, aki keresztény vagy. És Jézus hagyja néha hogy megtörténjenek a nyomorult, nehéz, fájdalmas dolgok. És annyira, annyira önzők tudunk lenni, hogy miért engeded, hol vagy már? És lehet, hogy bele se gondolsz abba, hogy nem, most nem rólad van szó, hanem épp a körülötted levőkről van szó. Hogy Isten megmutassa az ő dicsőségének a nagyságát rajtad keresztül, és néha belehalunk helyzetekbe, igaz? hogy egyszerűen már azt mondod, hogy ez nincs tovább. És fáj, ugye néha fizikailag. Van egy barátom, akivel szoktunk beszélgetni, és mondja nekem, hogy egyszerűen néha már annyira nehéz, hogy már fizikailag fáj. Gondolod, Jézus nem tudja? Vagy most egy pillanatig így nem vesz róla tudomást? Vagy nem szeret? Gondolod, Jézus nem tudja, hogy ez a helyzet ott benned? Nagyon jól tudja, mert szeret, és vár. És számomra nagy kép, hogy Jézus így munkálkodik. Hagyja, hogy meghalljunk a halottakért, hogy ők életre keljenek. Szerintem egy olyan szép ez a dolog. És tudom, hogy egy érettség kell ezt így lenyelni. Ez egy nagy gombóc, amikor Isten azt mondja, hogy nem rólad van szó most hanem te az enyém vagy, ugye te mondanád azt, hogy, hogy akárkinek segített Jézus, nekem miért nem segít, hát én testvére vagyok, közel vagyok, tudod mit, te nem akárki vagy, te a gyereke vagy Istennek, és ő elkezd munkálkodni, és tudod, Isten gyermekei vagyunk, azt mondja Péter, szent papság vagyunk, szent nemzet, királyi papság vagyunk, hogy hirdessük annak a nagy dolgait, aki a sötétségből a világosságra hívott minket. Ezt csinálja velünk. És te vagy a világosság. Hogy leszel világosság a halottaknak? Úgy, hogy meghalsz. Hogy elmondhatsd nekik, hogy van élet. És néha belehalunk fizikailag abba, hogy Isten használjon minket. De tudod mit? Jézus elkésett? Csak el tudod képzelni már, hogy így. Uh, uh, <gül> tudod, hogy. Nem szóltam? <gül> tudod, Jézus nem késett. Jézus tökéletesen időbe érkezett. És ezt is jó tudni őről. Nem csak azt, hogy hogyan uh, munkálkodik, és tudod, ma is ezt teszi. Csak a mai ember, Menekül a nehézségektől. Észrevettétek azt? Menekülünk. Azért jönnek azok a tanítások is, és azért népszerűek azok a gyülekezetek, ahol azt mondják, hogy az Isten az, ha ott van, akkor te mindig meggyógyulsz, és mindig minden rendben van. és Mert az ember erre vágyik, ugye? És nem fér bele a fejünkbe, a terveinkbe, hogy, hogy Isten megfog egy betegséget, Megengedi, hogy legyen, hogy belehaljunk, hogy segítsen a halottaknak körülöttünk. Mert tudod mit, szerintem, ha ezt nézed, hogyan tudnál szolgálni egy olyan ember felé, akinek nincs munkája, aki, nem tudom, betegségekkel küzdködik, hogyan tudnál szolgálni, amikor oda és azt mondod, hogy igen, azért, azért van ez így, mert nem hiszel. Nézzél meg engem. Én mindig meg vagyok gyógyulva. Kivéve, aki, amikor nem tudod, akkor így, azt így el kell titkolni, amikor nem. Borzasztó. Nem tudnál szolgálni feléje. De amikor azt mondom, hogy igen, tudod, ugyanúgy nyögöm a hiteleimet. Igen, megrepett a a tegnapi földrengésnél. Igen, kérdez nekem is. Nem? Én is belehalok, képzeld ebbe a dologba, hogy ki kell fizetni egy benzint, meg minden. Borzasztó. És tudod mit? Az én autóm is összetört már egyszer, és Isten nem óvott meg. Örülök, hogy a feleségemet megóvta. Nekem is tele van csekkel a hó elején a cipőszekrény. És akkor tudunk szolgálni. Igaz? Mert tényleg te is így vagy, de hát te Isten gyermeke vagy. Még igen, az vagyok, vele megyek, és Isten mindig hűséges, és soha nem késik el. Mindig valahogy ki van fizetve, mindig valahogy megtörténik. Ugye, egy, de én is ugyanúgy belehalok ezekbe a dolgokba, mint te. Látjátok a képet, hogy Jézus hogyan munkálkodik ma is? És mi mindig panaszkodunk. Uh, A 2 Korintus 1, és már ne lapozzatok oda, mert lassan most már befejezem az órát. A 2 Korintus 1, 3-tól 10-ig Pál arról beszél, hogy de kérlek, hogy otthon olvassátok el, jó? Mert fontos dolog, mert néha csak ez a válasz a nehézségedre, és itt fogom abba hagyni, mert tudom, hogy módkon nagyon hosszú voltam. De ez a válasz néha nehézségeidre. Néha mi várunk egy nagy, mély választ, ugye, hogy uram, mondd meg, hogy mit csináljak, miért, miért megyek át ezen a nyomorúságon, miért így van, miért úgy van. De Pál azt mondja, hogy nem akarom, hogy ne tudjátok, atyám fiai, hogy micsoda nyomorúság volt velünk Ázsiában, azt mondja ott Pál hogy már a halálra szántuk magunkat. Ott volt egy pont, amikor azt mondta Pál, hogy elég, inkább halljunk meg. Ha ez így van, nem él, nem akarok élni. Tehát az ott sokkal több, mint jöjjön a dicsőséges halál! Tudod, nem. Azt mondja, nem akarom, hogy ne tudjátok, hogy mi már azon a ponton voltunk, hogy vége van. Most már halljunk meg. És tudod, mit mond Pál? Hogy azért történt ez velünk, hogy másokat megvigasztalhassunk. Avval a vigasztalással, amivel minket Isten megvigasztalt. Ez a válasz kész! És rá kellett jönnöm pásztorként hogy amikor fölteszem, hogy én miért vagyok nyomorult, hogy nekem miért nehéz, pedig én pásztor vagyok, meg már tíz éve ezt csinálom, meg elmegyek a világ végére is, és én ilyenek vagyunk Jézussal, így összefogjuk az újunkat, és akkor mégis miért van ez így velem, akkor Isten azt mutatta, tudod miért? Hogy másokat vigasztalni tudják. Hogy mások felé szolgálhass, és Pál mond ott még egy választ, azt mondja, hogy és számunkra pedig azért, hogy csak Istenbe bizakodjunk. Tudod, amíg van hova futnom, addig oda fogok futni. Nem Istenhez. Ilyen az ember. És az utolsó, amit még el akartam menni egészen a 12. rész, 11. verséig, de már nem fogok, inkább azt mondom, hogy szeretnék bizonyságot tenni magamról ebben a dologban. Csak egy pillanat. Nem lesz sok idő. De Isten az elmúlt hónapokban abba a helyzetbe helyezett, amiben Pál volt ott Ázsiában. Ez az a helyzet, amikor mentek a hajóval, és végül Máltán kötnek ki, de azt írja Pál, hogy se felhőket, se napot, semmit nem láttunk. Csak sodrottunk, és már kidobtunk mindent, és és már azt mondtuk, hogy itt vége van, meghalunk. És ezen a, ebben a helyzetben voltam, hogy nem látom a napot, mi, merre, hogyan kell menni. Ez gondolom bíztató nektek, hogy a pásztorotok ilyen. De ez, ez a helyzet. Képzeljétek el, hogy anyagilag zero, nulla. És az egyik barátom akart segíteni nekem, adott, hogy ki tudjam fizetni a csekjeimet, kézzed -e? és azt meg vagy elvesztettem, vagy elopták. Tehát Isten azt is kirántotta alólam. Isten minden irányból kihúzta a szőnyeget. Úgy, hogy már azt mondtam, hogy ha ez így van, én így nem akarok élni istenne És és nagyon nehéz volt, nagyon sötét volt. És el se hiszitek. De talán elhiszitek, mert mentek ti is át ilyeneken. Vagy most vagy talán ilyenben. Tudod mit? És amikor már azt hittem, hogy Isten már mindent kihúzott alól, akkor nekem volt egyszer egy évig egy hátfájásom, ami az orvosok nem tudják, hogy mi bajom van. Tehát lementem Debrecenbe, minden... azt mondják, hogy így, minden jól vagy. És, és amikor még azt hittem, hogy nagy de jó, még az egészségem megvan, akkor kaptam egy tüdőgyulladást, megint a hátam elkezdett fájni, akkor már azt is kirántotta Isten, és azt mondtam, hogy uram, miért? Miért csinálod ezt velem? Hát mi olyan jó barátok vagyunk, Jézus. Már többször szóltam, hogy jó lenne, ha sietnél, és ha itt lettél volna, akkor lehet, hogy meg se történt, vagy nem figyelsz rám? És Jézus akkor ezt mutatta, ezt az ige adta a Kettő Korintusban. Hogy, Jani, te pásztor vagy. Veled néha azért történnek dolgok, hogy megvigasztalhass másokat. Avval a világasztalással, amiket én vigasztalak téged, és itt tudok állni előtted, és Pál azt mondja, hogy ő, aki ilyen nagy nyomorúságból megmentett minket, idézőjel azt mondja, és meg is fog. És tudod, én azt, tud, azt tudom mondani itt nektek, hogy Jézus soha nem késik el. Néha ő hagyni fogja, hogy belehalljál a körülötted lévő dolgokba, Egyszerűen, amikor már nincsen remény. Azért, mert ő nem csak azt akarja megmutatni a világnak, hogy ő ki tud fizetni egy csekket. Vagy ki tud rendelni, hogy késik a busz, és pont eléred. Hanem meg akarja mutatni ennek a világnak, hogy ő bármire képes. És tudod, hogy kiken keresztül fogja megmutatni? Te, meg én. Mi vagyunk akiket használni fog erre. És lehet, hogy néha úgy, mint Lázárt. Tudod, Jézus föltette a kérdést, hogy, hogy én vagyok a feltámadás és az élet. hiszed -e ezt? Ma reggel én fölteszem nektek a kérdést, mert hiszem, Jézus föltenné ma is itt. Ő a feltámadás és az élet. hiszed -e ezt? Hogy vagy vele? Azt mondod, hogy ah, persze, persze, hát járok Gyülibe, Jani... Persze, hogy ő. Nem, nem, nem, nem érted? Aki benned van, ő az. Nem tudom, úgy tudnám fogalmazni, élet, halál, ura lakik benned. Bármit megtehet. feljebb, mint ahogy elgondolnánk. Ő az. hiszed el ezt, hogy Jézus ez. És ebből a gondolattal Hagynálak itt benneteket ma, hogy imádkozzatok ezen a héten, ebben kapcsolatban. Hol vagyok? Mi történik? ér? történik éppen, ami velem történik? Jézus, Te vagy a hatalmas Isten. Lehet, hogy valakinek ez az óra azt mondja, hogy igen, újra imádkozni fogok, mert Jézus még nincs itt, de ő nem fog elkésni. És ő képes életet adni az élettelennek. Képes odahelyezni valamit, ami nincs ott. Képes rá. És ő szeret engem. Azért vár, mert szeret engem. És most megyek tovább, és imádkozom, mert ő a feltámadás és az élet. Lehet, hogy valakinek ezt mondja ez a mai óra. De akkor álljatok rá erre az igére. Imádkozzunk. Lesz még egy dalmet. Úgy terveztem. Kérlek, gyerek. Közben imádkozunk. Atyám, hálásak vagyunk a, a mai üzeletér. Köszönjük, hogy, hogy látjuk, hogy milyen vagy Jézus. És arra kérünk, Szentlélek, hogy... Szentlélek, a, a szavaim nagyon szegényesek, és úgy érzem, hogy nem tudom jól bemutatni azt, amit a szívembe raktál. Arra kérlek, Szentlélek, hogy bonsd ezt ki mindannyiunknak itt. Hogy, hogy miről volt szó itt ma. Uram, kérlek, kérlek, hogy segíts ebbe, és imádkozom azért, hogy áld meg a mi gyülekezetünket, hogy jól tudjunk nézni téged, jól tudjunk nézni a körülöttünk lévő történésekre, Jézus, érett hívőként reagálni. És uram, köszönöm, hogy tudjuk, hogy te nem fogsz elkésni. És ebben nagyon bízunk, hogy te vagy a feltámadás és az élet. Célod van mindennel, ami történik. Célod van avval, ha vársz. Célod van avval, ha azonnal cselekszel. Jézus, célod van. És köszönjük, hogy, köszönjük, hogy szeretsz. És ez egy nagy tény. Szeretsz, és néha azért vársz. Kérlek, Uram, segíts nekünk megalázni a szívünket ezelőtt, a, ez a tény előtt. Hogy néha te vársz, mert szeretsz. Kérlek, segíts. Meghajolni. És imádkozunk, hogy ezek az igazságok húsá váljanak bennünk, részünké legyenek, ne csak átmenjenek a fejünkön. Köszönöm neked a gyülekezetünket. Imádkozom, hogy ezen a héten szentelj meg minket, egyre inkább tisztíts minket. Uram, mert szeretnénk egy jó képet mutatni rólad, nem csak a gyülekezetbe, hanem amikor elmegyünk innen. Uram, segíts megküzdeni a bűneinkkel, segíts lerakni a rossz bizonyságos dolgainkat, ami nem jó bizonyság. Kélek, áld meg minket ezen a héten, vonj magadhoz közelebb, Uram. Jézus nevében, Amen.